په غیر اسلامي ځامونه کې اوسیدونکو متحدینو د قران او سنت داو کونکو په ټوله نړۍ د الهي نظام د قیام ارزو لرونکو یاخه مکړه داوی درور دي او کریستین یاس له څه انتظار کوي ایا غواړي چې لاسمانه در کاواز شاو تاسو ته د اسلامي خلافت د حقانيت خبر در درکړي او کفرسکه همداسي او आवाज در ته بیا به هم ته و شیطاني وسوسه او د حق لمغرتيا ب فاته نشي چې د اسمانيا واس پته مړي یو فکر کوي چې تاو بچي بده وږي او ته گی فاته دا خو پدي امانه چې ته هر ورځ قصوره فاتحه کې الحمدلله رب العالمین واي کومانه نه په او که په پرهغینو یقین پر ملي لري او که د فقر ویره هم اسلامي خلافت سره راټګني منه کړ او کومي شوبيه او شک پاتي کړی نو الله جل جلاله دا کله په هدا سلا پارا در کړ او په وخت د ساتلې ده راشد خلافت قصوري کې د قران او حديث حاکمیت او فنبوي طریقه جن او د سنتو پابندي په پا خپل ستر وګوره کبريختیا هم ځان د قران او حديثو او پابند کړي مستری کې بده شي او که دښمنان هم عمل ته خي ځکه چې دلته به د اسلامی نظام ته حاکمیت د خل نو راني مجاهدینو په او په جماعتونو کې د نبوي سنتو په پا پابندۍ استر کې تور وکړي کو د دا حق داوادار ځان موحید او سم مومن بولی او بیا هم د حق له پلټنې او بے پروا په پا دنیوي کارونو بوختي نو ته دنیا پرستي نه حق پرستي نه کوکایا پرست. ته همدي حالت چې عمره الله جل جلاله جل ته ځواب ولري ځنا مؤمنه موحید او په حق پر سرګردانه وس الحمدلله زمون هغه مرنه پرې شو چې تاسو په سیرې مون الحمدلله دوه مرنه جنو نو راشد خلافت په سوري کې لسنت سره په برابره زندگی استر یخې کړ او د خپل رد رضا کول په تکل ځان دار الاسلام تراو رساله او د جاهلت لمرګ ځان وژغوره حسنه چې حالت دی هم خلک کو زین سنتو د عمل کولو په وجه دښمنان وی او دلته هم را شي نو دنیا او اخرت ډاړه به خراب شي نو ور انتظار مکو ما مارګ ناصافی ملمد خبر وسه